Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boites De Galegos Novais, aquí en Radio San Boites <coughs> Perdón eh, Vamos con esos enderezos que temos por aquí eh, Que son galegosnovaisblogspot.com Eso é o blog que temos eh, en Galegos Novais E o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E estamos en Radio San Boi no 89.4 da FM eh, O equipo que compoñen pois pues, o programa son, nas vías de son, Fernando, moi boas tardes, Fernando uh -huh. E aí que o meu carón, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos ointes, a este noso programa Galegos Novais Eh, que che parece se si antes de entrar en dixéramos en farriña e poñemos un pouco de salsa? Vamos poñellle un pouquiño de música isto, porque sin música parte as partes as cousas non andan tan, tan alegres. Así que, Fernando, dallo play. Bueno, Xulio, vamos coa primeira... Pois pues, que a primeira chamada. Uh -huh. eh, vámonos ir ás terras da Fonsagrada. Vale. Vámonos ir ás terras de Burón. Ah. E eh, vamos a falar, pois, con un doctor. Uh -huh. eh, Gúmer Sinto Rego Fernández. Ah, médico neumólogo. E, e neumólogo. Sí, sí, sí. Que penso que está xa... Que foi, pois, do foi xefe do Servicio de Neumodoxía do Hospital Central do Viedo. Uh -huh, uh -huh. E vamos a falar con él, que nos conte cousas e detrás de, eso, pois, de esos libros que tamén ten escritos él. Vale. Así que vamos a falar con él e vamos a boas tardes. Boas tardes, señor Gomersindo, como estamos? Buenas tardes, hombre, pois pues moi bien moitas, moitas gracias por atendernos do conversindo. Boas tardes a e, ben, e benvido, benvido. Eh, eh, falaronos de vostede como un grande conversador, e ademais ameno eh, eh, tertuliano, posto que eh, agora como está no, na época de xubileo, pois pues, uh -huh. entón agora ten máis un bocadiño máis de tempo para dedicarnos. Teño tiempo, teño tiempo, sí. Bueno, díxenos, o Manuel Foteiro, díxenos, falad con él que es agradabilísimo y al mismo tiempo aprenderemos algo con vostedes. Bueno, es un amigo, un amigo <risa> siempre. Se nota Enhorabó, bueno, pois, eh, par, parabéns pola xubilación eh, Bueno, aproveitando que vostede eh, xerceu de neumólogo que nos pode dicir a, a estes eh, neófitos de, na, na, nestas cousas co, con respecto a, a este coronavirus que nos está atacando Bueno, pues este é unha unha epidemia por un virus que sí. como houve noutras ocasións sí. uh -huh na humanidade que que gracias aos avances de da ciencia, de, as vacunas seguramente non non non chega a ser tan grave como foi, por exemplo, do ano 18, non chega ah, sí, sí. a si alcanzar tal mortalidade, uh -huh. sempre que eh, se se vacune o personal e, uh -huh, uh -huh. e se aproveiten, claro, os, os, os medios que ten a medicina para evitar complicacións. Sí, sí, por Esperemos eso. que vai remitindo como todas, sí, eh, sí. As, as epidemias. Que, que polo menos podamos pois, eh, convivir con eles sin ter ese, ese medo e esas mortalidades que xa houbo. Efectivamente. Pode quedar por aí de modo residual durante o sí. tempo, así, mientras... Existen países que non ten ca vacuna non se, non se, sí, sí, sí. non se leva a cabo. Pode, ser, pode seguir dando brotes. Sí, a ver, sí, sí. É unha incertidumbre. Porque nesos países, como ben dice vostede, eh, eh, son países que a sanidade pois en moitos sedos casos tamén brila pola súa ausencia. Claro, claro. Son cousas que a humanidade en eso somos un, un, somos un un non esos virus non distinguen non nin pobres nin Sontela. ricos Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que, eh, que temos que, que intentar ser eh, andar con xeitidinho, como dicimos os galegos. Logo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, voltando á primeira reflexión que nos fixe aquí, Armando, vostede parece ser que xa hai tempo, no, no ano pasado, a finais do ano pasado, presentou e realizou varias entrevistas con respecto a, a ese libro tan importante e tan interesante La vida e su sentido, non? Sí. Sí, sí, sí. Pode, pode... Bueno, durante carreras carrera escribí algunos artículos y, algún, uh -huh. y un libro de mi especialidad, enfermedades respiratorias, uh -huh. producidas no, no, por respirar aire contaminado en medios laborales. Uh -huh. Pero después de jubilado sí que me dediqué a algunos temas, porque al fin y al cabo o médico dedica a súa vida a luchar a favor da vida en contra da morte. Escriven un libro sobre a vida e outro sobre a morte. Ah, abri, abrindo camiños, non? O, o primeiro é La vida e o seu sentido uh -huh. que tuve firmando en, ahora, na, na feira do libro de Madrid uh -huh. retiro, sí, sí. no retiro na caseta de Lantia uh -huh. uh -huh. tuve firmando ali ejemplares e fixero unha entrevista publisher publicitar uh, Weekly. Eh, de weekly, me parece sí, que, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que está sí, sí. por ahí en Internet, una entrevista sobre ese libro que tuvo cierta repercusión. Mm, uh -huh. eh, eh, eh, y además, serve también para poder aprender cosas interesantes con respecto a su experiencia y a, y a, y a sus investigacións ¿no? Sí, yo creo que... E eh, eh, se arranca a ciencia ya, da medicina se si uh -huh. acaba médico tam moi en contacto ca vida e ca morte ¿no? mm, claro. entonces analizanse nese en libro ah, ou preténdese analizar as corrientes evolutivas do universo da vida uh -huh. Uh -huh. pensando que apuntan hacia algún sitio hacia algún final uh -huh. ya, hacia unha plenitud uh -huh. vemos que vamos avanzando en supervivencia en felicidade, cando se mide a felicidade no mundo encontras que vai aumentando tamén o tempo a, a liberdade, etc, etc ¿no? uh -huh. entonces faz un análisis de, de acerca de a posibilidad de que esas corrientes alcancen alcancen nivel en fin, a, a plenitud uh -huh. ou que, que non alcancen por que mecanismo se pode alcanzar esa plenitud uh -huh. en fin, un pouco esa perspectiva o libro, de análisis de Las tendencias evolutivas eh, sí, sí, sí. hacia donde apuntan es ¿eh? qué posibilidades hay de alcanzar por ahí en, en, en la plenitud no sí sí sí por eso dice la vida y su sentido no efectivamente hay un pues, puede ver que hay una dirección una evolución ¿no? sí sí ¿Eh? Uh -huh. o conocimiento aumenta progresivamente ¿no? cada vez se conoce máis eh... a vida media aumenta sí. en fin, a felicidade tamén a mediron algúns de alguna maneira pues tamén aumenta en fin, entonces tratase de ser unha proyección futura uh -huh. para ver eh, en fin, eh, intentando analizar a ver, a se, a ver hacia onde vamos e a ver uh -huh. hasta onde podemos chegar uh -huh. Eh, porque o que se falaba Por exemplo, que aire pois falábamos pois Respirar aires contaminados Por exemplo, en, en claro. sitios pechados Como pode eh, Que te metes nunha sí, sí. Nun sei, Nunha taberna E tan ali, claro. pois, está moita xente E iso está contaminado Queres ou non queres, contaminado. está Ante, contaminado Antes moito máis, cando se fumaba, non? Claro, si sí. claro. Que mo digan que, a claro, mi? a tomar un vino un par de las o media docena, pues sí. estamos poco tiempo, pero que trabaja ahí en esos ambientes puede ser sí. problemas. De, sí, sí, eh, sí. O trabajo Sí, sí. Ese libro de, de enfermedades respiratorias de origen laboral, sí. eh, editó la sociedad asturiana, de medicina del trabajo. Y uh -huh. eh, bueno, tuvo cierto cierta repercusión. Sí. Uh -huh. C que que causas destacaría máis con respecto a, a, bueno, a nosa vida actual? que con, bueno, Algo, algo mellorou, deixan sí. proibindo fumar no, no, nos bares e noutros sitios espechados, pero que, que destacaría máis co con respecto a, a como mellorar a nosa respiración? Bueno, eu creo que na ciencia, a ciencia avanza, E eu, eu peito convencido que vai en sentido positivo, aunque non se ganan todo. claro. Se contamina, se contamina a atmosfera, tamén se producen eh, radiacións, etc. O xe sea, que non é todo... Pero, en fin, un conjunto, creo que avanzamos positivamente. Eso non, non hai moita dúda disso. Uh -huh. Aunque pode haber... Porque isto genera unha corriente desde sempre, unha corriente evolutiva, que por moito se empeñan en em volver atrás, e hai aí, aí que luchar no sentido contrario pero é moi difícil torcer esta corriente. É, sí, um sí. avanza, é que, aunque haxa remolinos, é difícil de torcer sí, sí, ese, sí. ese destino. Eu creo que vamos avanzando por aí. Uh -huh. Aunque haxa elementos en contra, claro. Sí, sí. Elementos sempre vai haber en contra. Sempre que... vai haber, pero son... Pero son os mínimos. Son remolinos nunha sí. corriente. <laughs> non son non é o definitivo non se no. pode centrar un neso no, eh? no, no. eu creo que vai conservar a corriente general que sí, é sí, a sí, veración sí. de vai é o que se intenta neste libro de la corriente general sí, sí, sí, sí. uh -huh. despois hai outro a la luz de, del pensamento tamén uh -huh. Si sí, es, escribí aquel sobre a vida e o último que escribí é sobre a morte e agora xa tiño 82 anos parece que vou a parar de escribir <risa> <risa> este, no. sobre a morte é un libro que plantea, trata de un tema que é o, o tema maior que ten a humanidade. Sí. Que tamén desde un punto de vista científico. Uh -huh. Ten varios centros no estudio da persona humana. Eh, en fin, ten varios eh, elementos, varias tesis, varios elementos que, bueno, tamén mí me de interés. Uh -huh. Sí, sí, sí. A persona humana foi definida polo, polo filosofía esta existencialista como mayor uh -huh. o mayor o mayor valor alcanzado una evolución del de, de un universo claro. sí señor humana sí sí sí, sí. eso resaltan muy bien estos filósofos sí sí que también incluso a ciencia a medicina en contra que que los cerebros surgen estructuras en relación con, con, con, con experiencias pasadas de forma que tenemos capacidad de construir nuestra persona uh -huh. cuando nacemos no elegimos nada nacemos no como, como nos todo é impuesto, pero a sí. persona no, esa, vámosla creando nosotros. Entonces, eso da persona humana é un, é un valor uh -huh. é, muy importante. É claro, a morte ten un significado importante na evolución global da vida, na selección uh -huh. natural, selecciona as especies que ten maior posibilidad de sobrevivir, pero... pero a morte da persona nunca foi aceptada na humanidade, houve muchísimas formas de, de intentar resolverlo. De, uh -huh. da... Entonces, neste libro, analizas esas Esas, esas, esas reacciones en contra da morte desde uh -huh. os egipcios momificando calabres construindo residencias para todos todo difuntos e a ciencia actual está esforzando tamén este, en, en, en conseguir a inmortalidade eh, uh -huh. luchando contra o envejecimiento e incluso rescatando as persoas fallecidas, por exemplo, xa temos aí calabres congelados esperando as cousas torturas descongelen, hay eh, hay no, ese movimiento transhumanista, intentan la posibilidad de transferir la vida humana a cuerpos artificiales, de vivir como cibos. Uh -huh. En fin, hay un movimiento científico también, sí, luchando sí. contra la muerte e, e intentando rescatar a las personas fallecidas. Uh -huh. claro entonces, entonces, eso desarrollas aquí un poco en este libro esos, esos temas. Porque Despois <coughs> ten, eh, tamén, claro xa te, eh, Que xa falábamos antes Tamén ten escrito, pois pues, Artigos en, en revistas Artigos sí. en, art, en revistas españoles E revistas estranxeiras Si, sí, escriben algún revista dos Estados Unidos Hay algún, por aí un artículo En relación con a miña profesión En eh, de Enfermedades respiratorias Neumoconiosis mm -hmm. Asma Asma e todo eso de en relación co traballo. Hm <risos> hm. este neste último libro hai un, un, un resáltase a, a importancia que ten un mundo simbólico na vida humana. É, un, é algo que que é moi importante. Partimos partindo do exemplo dunha naranja, que vemos sí. unha naranja nunha mesa, e vemos la mitana na máis. Sí. Sin embargo, a, me, a mente humana o resto para completala, e poder percibir aquilo que estamos observando parcialmente. É ¿no? uh -huh. dicir, que nosa, nosa mente rellena os espacios vacíos sí, con sí. símbolos para completar e poder entender a uh -huh. realidade. Uh -huh. É que o tema da morte tamén ocorre o mismo. Uh -huh. O vacío que deixa a morte tamén se rellenou desde sempre con símbolos. Sí, sí. De todo tipo. Hai unha simbología que intenta... Eh, yo, eh, queda, o, queda, o, esos símbolos ten un valor, porque os símbolos tienden a aproximarse á realidade uh -huh. aunque non coinciden exactamente ou antecedan, tienden a reflejar a realidade, o ejemplo uh -huh. da naranja é evidente, o cerebro noso rellena o que falta da naranja con naranja, non rellena con, con mazá ou con pataca é dicir, os símbolos que con humanidade rellena o vacío que, que produce a morte o, o no ser humano rellenas tamén con símbolos, pero tamén tienden a... poden entender uns visos de realidade. En este sentido, de que a simbología tiende a aproximarse a la, a la realidad. Para non, para non estar engañados a poder sobrevivir. Mm -hmm. E eh, eh, tamén da, da, da referencias para poder admitir que a morte eh, é algo inevitable, non? Sí, a morte é algo inevitable. O único que cabe é e agora a ciencia mesmo está se centrando na información que deixamos durante a vida uh -huh. no universo no? hai un exemplo dunha madre que pudo falar con unha filha uh -huh. que falecera hace, hace cinco anos Carai. foi noticia na televisión e por aí uh -huh. que reproduciuse con inteligencia artificial e con información que oía da, daquela pequena reproduciuse unha exactitud increíble unha conversación da madre e da filha. Esa es conversación pode ver en internet e polos pelos de punto punta cualquera. Sí, Indícanos que a información que deixamos si sí. pudiera ser aproveitada para para recuperar pra, uh -huh. pra, sí. e, e esas personas parecidas. Sí, sí. Desde logo este ejemplo da ciencia e outros ejemplos indican que se está trabalhando nese sentido, aproveitando uh -huh. a información que emitimos sí. e según algunos que ...lo vacío cuántico indefinidamente... ...esa información que emitimos durante la vida... Uh -huh. ...o nuestro cerebro emite ondas eléctricas... Uh -huh. sí, sí. ...que se registran en un gráfico... ...en un electroencefalograma por ejemplo... ...emitimos información desde que nacemos... Uh -huh. ...esa información puede estar por ahí... Uh -huh. ...en fin, en este libro Fainz reflexió sobre... ...sobre... Uh -huh. ...sobre la vida humana... Bueno, ...cierto... Uh -huh. ...vamos, sin ser demasiado... ...basadas en la ciencia, pero sin poner límites ao pensamiento sí, está sí, ben. Sí, sí, bueno, de vostede dice que, que, que non que, que, que xa xa parou de de describir, de pero seguro que sigue segue nesa teima, que hai cousas, hai cousas que 82 já son os cuantos Bueno, pero sigue lle dando porque en realidade a mente axuda sempre a, a bueno, non, non se bueno, de, non se deixa un de sí. si non? Porque bueno, porque o, que, o que lle gusta precisamente continua dándolle voltas a, a, a súa propia existencia, non? Este sí. libro de, o, de, o da morte presente e na tira frutagrada. Hm. Eh, por aí tamén na, na redes, sí. Um, sí, un pouco sí, sí, sí, sí. aí un saíu por algo deso. Mm. Eh, bueno, eu tiña gana de escribir estes dous porque creo que como médico son un uh -huh. médico pero sempre leí moito de filosofía de uh -huh. física, sempre sí, leí sí, de sí. todo uh -huh. entónces estes dous libros si sí que tiña gana de, o da vida e o da morte porque bueno, un médico tan nunha posición privilegiada para abordar este tema porque sí. claro. fin o cabo a profesión está relacionada con eso exactamente si pues sí, señor sí, sí. eh También escribí otro libro, que Terras de Burón. Bueno, Terras de Burón es otro librín que también creo que tiene cierto interés, porque hablábamos antes de se vamos para adelante o para atrás o eso, sí. en ese libro eh, refle... intento reflejar la vida uh -huh. a mediados del siglo pasado, la vida que tiñamos aquí en una aldea. Sí, sí, Figueu, sí. En eh, o sea, parecida a una exitud seguramente. Sí, también. <coughs> Entón, sí que se observa, observa claramente que, que avanzamos, pero non en todo. Sí. Por exemplo, perdeuse a hermandade, aquela relación horizontal, sí. de ir ao vicín sí. a buscar cando che faltaba o pan, etc. Ganouse en relación vertical. O pois chamas a onde sea, de arriba abaixo, está todo solucionado, no sí. cal perdes a hermandá en estas comunidades, que é unha pérdida gorda esa. Tamén tamén que ademais axudaba a vivir con un pouquiño máis de de, de, de eh. alegría e eh, eh, eh, de con máis, si, si, é era unha vida máis humana máis, Eso. Neso, neso perdeuse <risa> moito aí perdeuse, creo. perdeuse eh, extraordinariamente Galicia estaba considerada como, como, como a, a, a zona máis comunitaria do mundo ¿no? posto que oh, cando, cando, claro, cando había que ir a chegar a, a de fulano oh, o sea, iban si todos no, a de fulano cando iba que siga, siga, siga Na, eh... que entraba en na casa do medicín, ben sabes como se a túa casa. Si, si, non había... Eso, eso hoy non se falan uns cos outros. Non no. é sí. unha <risa> pareda grande. <risa> <Sí. es. risa> sí. Aparec... Apareceron os tratores eh, eh, sí. e xa de desapareceron sí. os carros e <risa> as vacas para poder eh. ir, ir, ir ao monte. Dixía outro día un ali no bar de Prados, un homem que era por aí, sí. e eh, preguntaba ao de Prados, dicía, quantos quedáis no pueblo? E dixeu ele, Quedamos cuatro. É regulares. <risa> sí, <risa> señor. Mira, expresou moi ben o que queda, efectivamente. Sí, claro, sí claro, señor, claro. sí. Porque, a verdade, como digo eu, a veces, así falando, eh, a mellor, pois, cando vou sí. á casa, tal, así falando, dice sodes poucos e mal avenidos. Efectivamente. Uh -huh. sí. sí. sí. Espeçou por... moi ben isto so, Quedamos 4, é regulares É regulares, é tamén Por eso digo eu que eh, Perdeuse todo Desde que ven os tratores Por un lado, avanzouse sí. moito Que un montón de chatarra Colle moitas sedas casas e Se está pagando ese montón de chatarra Pero tan aí apilados sí. Que non se traballan sí, pois sí. Tan no. aí apilados uh -huh. A verdade que Entonces, A evolución Claro, claro, é é moi positivo, evidentemente. Eu sí, recuerdo moando sí, sí. tipicaban as pulgas e eu... iso claro, sí. evidentemente o avance é, é, é perceptible, non sí, hai sí, non sí, se sí, pode pensar que, pero non é todo avanzando, hai no. hai algo que non so, que que había que cuidar, que igual se podía avanzar sin retroceder. Eh, planteara ben. Sí, señor. Uh -huh. Porque por exemplo, aquelas reunións, aquelas polaviles que havían as sí, de bueno, a falar, ali, cosas de certanías, que eran moi interesantes, sí. pasaba-se moi ben, eso pudiese ser, bah, menos xente, xa, pra... sí. pero bueno. mm -hmm. Sí, sí. sí, porque a, a calidade de vida ao mellor aumentou un chisqueño Pero que con respecto a esa comunidade Que vostede mencionada hai momentinho Pois esa comunidade pois, mm, Desapareceu Desapareceu sí, por sí, completo sí. Despois eu penso que hai outra cousa Que está eh, todo moi ben Que eu non estou en contra disso nin moito menos Tomanzo. Pero quizás eh, Cicáis a televisión traen un ofeito. Claro. E entón, pois non temos que cavilar para poder contar un conto, para poder eh, sacar unha cousa adiante, para poder contar unha verdad a medias ou unha mentira enteira, falar, da que, eh, falar de certas historias que moitos non estou, Pero ora a televisión xa nos dá todo o feito. A caixa tonta, non? Sí. Claro, eso, eh, eso vai disminuir a ah, o exercicio mental da gente, sí. a, a, a capacidade, de... eso sé sí que eso hay notar co tempo, que sí. igual se perde capacidade de pensamento, de, eh, eh, sí. de de enfrentarse a realidade, de ancho de respostas. Entonces, si uh -huh. es medicina que órgano atroz, no funcionan nosotros, no funciona hacia lor, cuando son leis da medicina. <risas> claro. Carai, carai. <risas> bueno. Sí, sí. Don, me a ah, verdade que con, vostede eh, Eh, se iría estar fe... aprendendo o seguido É feiticeiro A charla e a mesa o, o comentario <risas> bueno, A verdade é so mm, Agradecémoslle moitísimo Os minutos que nos dedicou e eh, Que saiba que, bueno, como xa temos o seu contacto Volveremos outra vez Noutro momento a, a comentar con vostedes Cousas que, non somente das que escribe Sino da, que, da súa realidade actual non? Sí. Que, Bueno, eh... pues Encantado, e eh, gracias a vosotros No, unas gracias a, a usted, eh, señor Comercio Sindo. Un aperta grande y eh, hasta otro momento. Igualmente, un aperta. Un sí, los... la parada, que la tiene detendida, la hermosura de puta.